Оторопінням, наче вже ніколи і не порятуються від сторопіння. Обережно з торби на витрусив витрусив поназбирувані знахідки. Дідуню, серце, ви знаєте, лиш подивіться, що у вас на межі валяється. Та чи ми з бабою не знаємо, що валяється? Незворушно відповів дід, не опускаючи погляду на строкате розсипище. «Бо таки не знаєте, хоч і бачите щодня, а не бачите!» «Говори, говори!» – з величною погордою відказав дід. «Це ось, кремінь, це камінь, це кістка, це ріг!» Чорний чоловік, ставши навпочіпки, перебрав у той мотлох. «Погляньте на оцього кремінного ножа!» – дід Гордій Озяв креміну пластину, покрутив так і сяк, повернув мідноголовому археологу, мовляв, такого ножа ми з бабою на хазяйстві не тримаємо. Ось камінь клином – це сокира. Ось ріг – це все, що зосталося від бойового молота. Ось, що зосталося від могили кістяної. Ось гостра стріла, ось від списа. Чорний чоловік аж бухтів від захвату, аж трусився міцним, дишкуватим тілом, брови танцювали над витрішкуватими очима. А поряд із ним Дід Гордій стояв так само спокійно, як стояла спокійно княжа гора у діда за плечима. Дідуню, це ваш спадок від пращурів із якихось століть. Ось тут на цій садибі Корінь вашого роду. Тут дідизна вашого діда. І дідизна ще старішого діда. Отож, споконвічна дідизна, згодився дід Гордій. Тут і народжувалися, тут і на той свік переставлялися. Корінь нашого роду з княжої гори, правда. І я тут Знайшовся, ось тільки не в цій хаті, бо хату переставляли, як люди стали йти в колгосп. А ось онук уже в новій хаті знайшовся. Чорний, мідноголовий чоловік дав тобі якусь загнуту кісточку і сказав, це рибальський гачок, на цей гачок твої старовинні предки колись ловили рибу в Дніпрі. ти зловити судака чи в'язя. Предки ловили, аж. вже Мовив дід, бо риба водилася. Ішла з городу баба Килина сапою в руці. Тогі й до неї. «Бабуню, ось бусинка-прониска в міді. Колись давно-придавно якась ваша родичка загубила, а ви й досі не підібрали. Знайдете решту, бо десь воно ж на цій землі погублено. Та й матиме намисто». «А й справді намисто». Пильно роздивлялася баба Килина ту знахідку. «Тільки де вже мені їх визбирати? Не мені. Ось онук виросте і парапкуватиме, нехай для невістки позбирає. Не пропаде в землі, свого долежиться». Дід Гордій подався до хати і скоро повернувся з пузатим шкіряним капшуком. «Бери, чоловіче, добрий!» «Таке багатство. скрикнув той, винявши з капшука цілу пригірщ старовинних монент. Завіщо ж мені такий скап? «Може, щось купиш за ці гроші, бо мені не продають. А ти, видать грамотний, знаєш, де цим грошам дають хід. Бери, нам не шкода, тут земля така родюча, що вродить і грошей, і всякої всячини». «Ой, родить, ой, родить!» – проспівала баба Килина, йдучи до хати і петрушку з кропом, і гарбузи, і гроші, і череп'я. Гість, сяючи місячною доріжкою усміху на круглому виду, дивився собі під ноги, наче крізь товщу землі, бачив усе те, що таїли її надра. Може там, у мороці землі, він і гнітка зараз бачив, бо ж такий у нього погляд гострий, як ніж. І чомусь тоді захотілося, щоб гість, не побачив у печері гнідого коня, еге ж хай не бачить, там є де заховатись. Бач, усе збирає, все забирає, то він і на гнідка посягне. Яка земля? – прошепотів чорний чоловік.